Гайріс. Цикл «Ганібал Лектор» Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ двадцять сьомий Ручний візок легенько здригнувся, перекотившись із доктором Лектором через поріг його камери. А там був Чилтон, який сидів на ліжку та переглядав особисті листи Лектора. Чилтон був без піджака й краватки. Доктор Лектор помітив медальйон, що висів у нього на шиї. «Постав його біля унітаза, Барні», – сказав доктор Чилтон, не відриваючи погляду від кореспонденції. І зачекай з помічниками на посту. Доктор Чилтон закінчив читати нещодавнє листування між Лектором і архівами загальної психіатрії. Він кинув листи на ліжко та вийшов з камери. Крізь хокейну маску блиснули очі доктора Лектора, який стежив за ним, але голови не повертав. Чилтон підійшов до парти, що стояло в коридорі. Незграбно нахилився і дістав з-під сидіння маленький підслуховувальний пристрій. Він помахав жучком перед очними прорізами в масті доктора Лектора, та знову всівся на ліжко. — Я подумав, що вона розмовлятиме про порушення громадянських прав у випадку Мікса. — Тож вирішив послухати, — сказав Чилтон. — Я вже довгі роки не чув твого голосу. Мабуть, останнього разу то було на співбесіді, коли ти завалив мене брехливими відповідями, а потім поглузував із мене у своїх статтях до журналу. Важко повірити, що в професійному середовищі прислухаються до слів пацієнта. Чи не так? Але я й досі на своєму місці. Як і ти. Доктор Лектор нічого не відповів. Роки мовчання. А тоді Джек Кроуфорд посилає сюди дівча. І ти перетворюєшся на Драглі. ж, Що тебе зламало, Ганібале? Оті добрі міцні литки? Чи близькі її волосся? Вона чарівна, так? Чарівна і недосяжна. Дівчина, наче зимове сонце, що сідає за обрі. Отак я про неї думаю. І знаю, що ти вже давно не бачив заходу сонця. Але можеш повірити мені на слово. У тебе з нею буде ще один день. Потім тебе візьметься допитувати вбивчий відділ Балтимора. Вони вже прикручують до підлоги стілець у кабінеті електрошокової терапії. Таке собі крісло-туалет для твого комфорту, а також для їхнього, коли вони під'єднають до роти. А я ні про що не здогадуватимусь. Ти вже збагнув? Вони знають, Ганнібале. Знають, що ти точно знаєш, хто такий Бафалобіл. Біл. Гадають, що він у тебе лікувався. Коли я почув, що містер Стагрінг почала розпитувати про Баффало Білла, то здивувався і зателефонував своєму другові з Балтиморського вбивчого. Вони знайшли комаху в горлі Клауса, Ганнібале. Вони знають, що його вбив Баффало Білл. «Кроуфорд, дозволяє тобі вважати, що ти розумніший за всіх. Не думаю, що ти уявляєш, як сильно тебе ненавидить Кроуфорд за те, що ти порізав його протеже. Тепер ти попався» то що, ти досі вважаєш себе розумнішим? Доктор Лектор помітив, що Чилтон бігає очима по ременях, на яких трималася маска. Очевидно, що Чилтон укортило її зняти, щоб поглянути на вираз Лекторового обличчя. Він задумався, чи зніме Чилтон маску безпечним способом. Ззаду. Якби він став знімати її спереду, то йому б довелося простягти руки за голову Лектора. І внутрішні сторони його рук, помережені синіми венами, опинилися б у притул до обличчя лектора. Ходи сюди, докторе. Підійди ближче. Ні, передумав. Ти досі гадаєш, що потрапиш у камеру з вікном? Гадаєш, що ходитимеш пляжем та споглядатимеш птахів? Я так не думаю. Я телефонував сенаторці Мартін. І вона нічого не чула про оборудку з тобою. Довелося нагадати їй, хто ти такий. Про Кларіс Стаглінг вона також ніколи не чула. Це все підстава. Від жінок слід очікувати невинних побрехеньок. Але то справжній шок. Тобі не здається? Коли вони закінчать тебе доїти, Ганібале, то Кроуфорд звинуватить тебе в покриванні злочину. Ти, звісно, переведеш усе на Макнотена, але суддя буде не в захваті. Даніель Макноттен шотландський Тесля, який 1843 року вбив секретаря британського прем'єр-міністра. Але на суді його визнали невинним, оскільки він марив маячними ідеями. Тоді ж уперше в судовій практиці виникло поняття про неосудність злочинця через психічні розлади. «Ти всі шість смертей мовчав. Суддя більше не перейматиметься твоїм благоденством. Жодних вікон, Ганнібале. Решту життя ти проведеш, сидячи на підлозі в якійсь державній установі та позираючи на візочки з брудними підгузками. Зуби повипадають, сили тебе покинуть, і ніхто тебе більше не боятиметься. І ти сидітимеш у загальній палаті в будинку на кшталт Флендауера». Молоді з тебе знущатимуться та гвалтуватимуть, коли заманеться. І читатимеш ти хіба що власні написи на стінах. Думаєш, судді буде до цього діло? Ти ж бачив, старих, вони починають плакати, якщо їм не смакують печені абрикоси. А Джек Кроуфорд і його хвістка, вони кинуть переховуватись, коли його дружина помре. Він обиратиме молодіжний одяг. Вони разом займуться якимось спортом. Вони зблизилися ще тоді, як Белла Кроуфорд тільки захворіла. Тут їм не вдасться нікого шукати. Вони отримують підвищення і згадуватимуть про тебе не частіше, ніж раз на рік. Може, наприкінці Кроуфорд захоче прийти та особисто розповісти тобі про всі винагороди. До найменших дрібниць. Я впевнений, що він уже наготував промову. Генібале, він не знає тебе так, як я». Він гадав, що коли попросить тебе видати інформацію, то ти просто знущатимешся з матері. Недалеко від правди, думав доктор Лектор. А Джек Кмітливий. Ця тупувата шотландсько-ірландська фізіономія виявилась оманливою. Його обличчя геть помережене шрамами, якщо знати, з якого ракурсу дивитися. То що, певно знайдеться місце... «Ще для кількох...» «Я знаю, чого ти боїшся. Не болю і Не Неповага. Ось, чого ти терпіти не можеш, Ганібале. Наче кіт. Моя робота – піклуватися про тебе, Ганібале. І я її виконую. Наші з тобою стосунки суто професійні. Нічого особистого. Принаймні, з мого боку. І зараз я також про тебе піклуюся». Не було ніякої угоди між тобою і сенаторкою Мартін. А зараз є. Або може бути. Я годинами висів на телефоні заради тебе, а також заради порятунку тої дівчини. Ось моя перша умова. Ти говоритимеш тільки через мене. Тільки я публікуватиму статті на цю тему в професійних виданнях у результаті нашого успішного спілкування. Ти нічого не друкуватимеш. Я матиму ексклюзивний доступ до будь-яких матеріалів щодо Кетрін Мартін, якщо вона виживе. Умови обговоренню не підлягають. Відповідати треба зараз. Та ти згодний на такі умови?» Доктор Лектор посміхнувся сам до себе. «Відповідай зараз, інакше говоритимеш із убивчим відділом. Ось, яка на тебе чекає винагорода». Якщо ти назвеш ім'я Баффало Білла і дівчину вчасно знайдуть, то сенаторка Мартін, вона підтвердить це телефоном. Сенаторка Мартін переведе тебе у в'язницю Заросла Гора, що в Теннесі, геть від поліції Меріленду. Ти підлягатимеш її юрисдикції, поза досяжністю Джека Кроуфорда. Тобі дістанеться камера з видом на ліс і книжки. Щодо прогулянок просто неба, то треба обговорити деталі, але сенаторка схильна до поступок. Назви ім'я і одразу туди поїдеш. Губернатор дав згоду, щоб в аеропорту ти перейшов до рук поліції штату Теннесі. Нарешті доктор Чилтон сказав щось цікаве і навіть сам про це не здогадується, подумав доктор Лектер і стиснув губи під маскою. До рук поліції. Копи не такі кмітливі, як барні. Вони звикли мати справу зі злочинцями. Зазвичай обходяться кайданами та наручниками. А кайдани та наручники можна відімкнути ключем. Таким, як мій. Його звати Біллі, промовив лектор. Решту я розповім сенатору у теннесі. Розділ 28 Джек Кроуфорд відмовився від кави, яку запропонував доктор Деніелсон. Але взяв чашку і розчинив для себе альказельцер біля раковини з неї ржавкої сталі, що за медсестринським постом. Усе було зроблене з неї ржавкої сталі. Автомат для видачі склянок, стіл, смітник, оправа в окулярах доктора Деніелсона. Блиск металу нагадав про хірургічні інструменти, і Кроуфорд відчув, як у паховому кільці щось закололо. Вони з доктором перебували сам на сам у маленькій лікарняній кухні. «Виключно через рішення суду, інакше ніяк», – повторив доктор Деніелсон. Цього разу фраза прозвучала різко, на відміну від привітної пропозиції випити каву. Деніелсон був головою клініки статевої належності при Джонсі Гопкінсі. Він погодився зустрітися з Кроуфордом із першими променями, задовго до ранкових обходів. «У кожному окремому випадку вам доведеться надати мені судове рішення, і ми будемо протидіяти кожному». «Що вам сказали в Коламбусі та Міннесоті? Те саме, чи не так?» «Наразі з ними розмовляє Міністерство юстиції». «Ми дуже поспішаємо, докторе». Якщо дівчина ще не померла, то він усе одно скоро її вб'є. Сьогодні вночі або завтра. А потім він обере наступну. Сама згадка про Бафало Біла в одному контексті з проблемами, які ми тут лікуємо, це неввічливо, несправедливо та небезпечно містере Кроуфорд. У мене від цього волосся стає дибки. У нас пішли роки, та й зараз справу не завершено. Щоб довести громадськості, що транссексуали не божевільні, не збочені, не голубі, хай би що означав цей вираз. Я з вами погоджуюсь. Стривайте. Рівень насильства серед транссексуалів набагато нижчий, ніж серед решти населення. Це пристойні люди з реальною проблемою, відомою, безкомпромісною проблемою. Вони заслуговують на допомогу. І ми можемо її надати. Я не дозволю влаштовувати тут полювання на віддіон. Ми ніколи не порушували конфіденційності пацієнтів. І ніколи не будемо цього робити. Краще почати з цього, містере Кроуфорд. В особистому житті Кроуфорд упродовж місяців виховував лікарів і медсестер для своєї дружини. Виборюючи кожну маленьку перевагу. Лікарі його вже добряче дістали. Але це було не особисте життя. Тут Балтимор. Робочі справи. Будь чемним. Отже, я не зовсім чітко висловився, доктора. Перепрошую. Ще рано, а я не жайворонок. Усе питання полягає в тому, що людина, яку ми шукаємо, не є вашим пацієнтом. Це хтось, кому ви відмовили, оскільки виявили, що він не є транссексуалом. Ми діємо не на Я можу навести вам певні риси, які відрізнятимуть його від типового транссексуала у ваших особистісних анкетах. Ось невеликий список характеристик, на які можуть звернути увагу ваші працівники в анкетах, за якими ви відмовили. Доктор Денілсон переглянув список, потираючи пальцем ніс. Потім віддав папірець. Як оригінально, містер Кроуфорд. Власне, напрочуд химерно. А це слово, яке я не дуже часто вживаю. Чи може поцікавитися, хто поділився з вами такими домислами? Не думаю, що вам буде до вподоби, правда, Докторе Ден'єлсон? Працівники поведінкової психології, відповів Кроуфорд. З допомогою доктора Алана Блума з Чекайського університету. Це затвердив Алан Блум? І ми покладаємося не тільки на тести. Є ще одна риса, яка виділятиме Баффало Біла серед інших заявників. Імовірно, що він намагався приховати судимість, чи підробив якісь документи. Покажіть мені тих, кому ви відмовили, докторе». Увесь цей час Деніелсон хитав головою. «Матеріали анкети співбесід конфіденційні». «Доктор Деніелсон» яким чином шахрайство та ошуканство можуть вважатись конфіденційними? Яким чином справжнє ім'я злочинця та його біографія підпадають під лікарську таємницю, якщо він вам збрехав? А до правди ви самі докопалися. Я знаю, що Джонс Гопкінс проводить ретельний відбір. У вас є подібні випадки, я в цьому певен. Залежні від пластичної хірургії подають заявки всюди, де тільки роблять операції. На самому закладі чи законних пацієнтах це ніяк не позначиться. Гадаєте, до ФБР не наймаються психи? Та вони весь час до нас приходять. Минулого тижня в сент луїсі подавав заявку чоловік у перуці Мо. Мозес Гайгі Хоровіц, більш відомий як Мо Говард, американський актор. Одна з характерних ознак – чорняве волосся, підстережене горщиком. У сумці для гольфу приніс базуку, дві ракети і Чако з ведмежої шкіри. Чако, також ківар, високий шкіряний головний убір у європейських арміях 18-19 століть. То ви його взяли? Допоможіть мені, докторе Деніосон. Час нас їдьма їсть. Поки ми тут із вами стоїмо, Бафало Біл уже. «Може перетворювати Кетрін Мартін на щось на кшталт цього?» Кроуфорд виклав на блискучий стіл фотографії. «Ніколи такого не робіть», – сказав доктор Деніелсон. «Це по-дитячому, мало не по-свинськи». «Я був військовим хірургом, містера Кроуфорд. Сховайте свої фотографії назад у кишеню». «Звісно, хірург має достатню витримку, щоб дивитися на понівечені тіла». Відповів Кроуфорд, зібгавши паперовий стакан і наступивши на педаль, що підіймає кришку смітника. Але я не думаю, що лікар має достатню витримку, аби дивитися, як марнується людське життя. Він кинув стакан, і кришка смітника стверджувально брязнула на місце. Ось моя найкраща пропозиція. Я не проситиму вас інформацію про пацієнтів, тільки заявки, які ви відберете власноруч керуючись оцим списком характеристик. Ви та ваша психіатрична комісія впораєтесь із анкетами з відмовою набагато швидше, ніж я. Якщо ми знайдемо Баффало Білла завдяки вашій інформації, то я це приховаю. Вигадаю інший спосіб, у який ми могли б це зробити, та викладу перебіг операції в офіційному звіті. Невже Джонс Гопкінс може потрапити в програму захисту свідків? Чи нам варто змінити ім'я та місце проживання? Скажімо, переїдемо до коледжу Боба Джонса, Я маю дуже великі сумніви, що ФБР чи будь-яка інша державна установа вміє довго зберігати таємниці. Ви будете здивовані. Сумніваюсь. Спроби виповзти з-під невмілої бюрократичної брехні завдадуть нам більше шкоди, ніж сама правда». Щиро дякую, але не треба нас подібним чином захищати. Будь ласка. Дякую вам, докторе Деніалсон, за ваші дотепні коментарі. Вони мені дуже допомогли. І за мить я поясню вам як. Ви любите правду. То як вам таке? Він викрадає молодих жінок і знімає з них шкіру. Потім він надягає ті шкіри та губцює в них по хаті. Ми не хочемо, щоб він робив це й надалі. І якщо ви нам чим швидше не допоможете, я заподію вам ось що. Сьогодні вранці Міністерство юстиції подасть публічний позов до суду, зазначивши, що ви відмовилися допомагати. Ми звертатимемось до вас двічі на добу. Саме вчасно, щоб репортери встигли підготувати денні й нічні випуски новин. У кожному випуску новин від Міністерства йтиметься про те, як просуваються справи з доктором Денілсом із Джона Гопкінса. Як ми намагаємось навернути його до співпраці? Щоразу, як заявлятимуться новини про Баффало Білла, коли спливе Кетрін Мартін і наступна дівчина, і наступна, ми одразу даватимемо прес-реліз на тему, як просуваються справи з доктором Денілсоном із Джона Гопкінса. І з вашими дотепними коментарями про коледж Боба Джонсона на додачу. І ще одне, докторе. Ви ж знаєте, що Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення – розташоване просто тут, у Балтиморі. Я одразу залітаю думками до управління з питань правомочності. Але, певно, ваші думки туди перші дісталися, чи не так? Що, як сенаторка Мартін невдовзі після похорону дочки спитає своїх знайомих в управлінні? А чи не треба вважати операції, які ви тут проводите, косметичною хірургією? Може, вони почухають свої голови та вирішать, а що, знаєте, сенаторка Мартін права. Так, ми гадаємо, що це косметична хірургія. І тоді програма вашого центру матиме не більше ваги для федеральних установ, ніж клініка корекції носа. Це образливо. Ні, це правда. Не намагайтеся мене залякати чи настрахати. Добре, мені також цього не хочеться, докторе. Мені просто хочеться, щоб ви збагнули серйозність моїх намірів. Допоможіть мені, докторе. Будь ласка. Ви казали, що співпрацюєте з Заланом Блумом. Так, Чіказький університет. Я знайомий з Аланом Блумом, тому радше обговорюватиму це питання на професійному рівні. Перекажіть йому, що я зв'яжуся з ним сьогодні вранці. До обіду я повідомлю вам про своє рішення». Мені не байдуже до тієї молодої жінки, містера Кроуфорд, і до інших. Але я йтиму на великий ризик, а ви, здається, цього не усвідомлюєте. Містере Кроуфорд, коли вам востаннє міряли тиск? Я сам його міряю. І рецепти самі собі виписуєте? Це незаконно, доктор Денілсон. Але ж у вас є лікар. Так то поділіться з ним своїми вимірами, містере Кроуфорд. Нам дуже вас бракуватиме, якщо ви раптово помрете. Я дам про себе знати трохи згодом. Коли саме, докторе? Може, за годину? За годину. Коли Кроуфорд виходив з ліфта на першому поверсі, пілікнув пейджер. Водій Джефф манив Кроуфорда рукою, поки той тупцював до фургона. Вона мертва. Знайшли її тіло подумав Кроуфорд, хапаючи телефонну слухавку. Телефонував директор. Новини були не такі погані. Та все одно. У справу вліз Чилтон. Тож тепер у неї втрутилася і сенаторка Мартін. Генеральний прокурор штату Меріленд за дорученням губернатора підписав наказ про перевезення доктора Ганібала Лектора до Теннесі. Щоб запобігти цій процедурі або відкласти її, Довелося б залучити всі сили Федерального суду штату Мериленд. Директор хотів почути точку зору Кроуфорда, і то негайно. «Зачекайте», – сказав Кроуфорд. Він поклав слухавку на коліно та визирнув у вікно фургона. Перші промені сонця вишукували нечисленні кольори лютого. Усе сіре. Таке тьмяне. Джеф почав щось говорити, але Кроуфорд жестом попрохав тиші. Монструозне его лектора. Амбіції Чилтона. Страх сенаторки Мартін за дочку. Життя Кетерін Мартін. Час вирішувати. Нехай їдуть, мовив він у слухавку. Розділ 29 на світанку доктор Чилтон і троє напрасованих гвардійців штату Теннесі стояли пліч-опліч на вітряній злітній смузі, намагаючись перекричати шум радіозв'язку, що долинав із прочинених дверей Грумман-Гальфстрім, і від карети швидкої допомоги, що гула холостим ходом біля літака. Капітан гвардійців передав доктору від Чилтону ручку, Вітер загнув папери за край планшетної дошки, і поліцейському довелося їх розправляти. — А в повітрі цього не можна зробити? — запитав Чилтон. — Сер, документи треба підписувати виключно під час фізичної передачі. Це мій наказ. Другий пілот закінчив кріпити пересувну рампу до східців літака. — Готово! — гукнув він. Гвардійці обступили доктора Чилтона біля карети швидкої. Коли він відчинив задні дверця, вони напружилися, наче очікували, що звідти щось плигне. Доктор Ганнібал Лектор вертикально стояв на ручному візку, перев'язаний товстими брезентовими ременями та з хокейною маскою на обличчі. Він випорожнював сечовий міхур, а Барні тримав судно. Один із гвардійців хмикнув. Двоє інших відвели погляди. «Перепрошую!» Сказав Барні докторові Лектору та зачинив двері. «Усе гаразд, Барні», – відповів Лектор. «Я вже закінчив. Дуже дякую». Барні поправив одяг на докторі та підкотив візок до дверця швидкої. «Барні». «Так, доктор Лектор. Ти пристойно поводився зі мною протягом довго часу. Дякую». «Нема за що». Наступного разу, коли Семмі прийде до тями, попрощайся з ним від мого імені. Звісно. До побачення, Барні. Кремезний санітар прочинив двері і покликав гвардійців. Підтримайте його знизу, хлопці. Візьміться по обидва боки візка. Поставимо його додолу. Легше. Барні закотив лектора на рампу і до салону літака. У ряді праворуч було знято три сидіння. Другий пілот закріпив ручний візок на скобах, що виднілися на підлозі. «Він полетить лежачи?» – спитав один із гвардійців. «А ви вдягли на нього гумові підгузки?» «Доведеться тримати міхур на замку аж до Мемфіса, приятелю», – додав інший. «Доктор Чилтон, можна з вами поговорити?» – попросив Барні. Вони зупинилися біля літака. І вітер закручував навколо них маленькі вихорці зі сміття та пилу. «Ті хлопці нічого не тямлять», – сказав Барні. «Там мені допоможуть досвідчені санітари психіатричної клініки. Відтепер уся відповідальність лежатиме на них. Гадаєте, вони з ним упораються? Ви ж знаєте, який він. Йому можна погрожувати тільки нудьгою. Більше він нічого не боїться». Силові методи з ним не проходять Я б цього ніколи не допустив, Барні Ви будете присутні, коли його допитуватимуть? Так А ти ні, подумки додав Чилтон Я міг би облаштувати його в Мемфісі І повернутися сюди, запізнившись усього на кілька годин від початку чергування Ти більше не працюєш із ним, Барні Там буду я «Я покажу, як із ним поводитися. Все до деталей». «Нехай вони пильнують», – сказав Барні. «Бо він пильнуватиме неодмінно». Розділ тридцятий Кларіс Старлінг сиділа на краю ліжка у мотелі і дивилася на чорний телефон. І ще майже хвилину після того, як Крофорд повісив слухавку. Волосся розпатлалось. Нічна сорочка з нашивкою академії перекрутилася навколо тіла, поки вона вовтузалась на ліжку протягом нетривалого сну. Старлінг почувалася так, наче її вдарили кулаком у живіт. Минуло лише три години, відколи вона бачилася з доктором-лектором і дві години, відколи вони з Кроуфордом закінчили працювати над списком характеристик, що їх слід шукати в заявах до центрів статевої хірургії. За цей короткий проміжок часу, поки вона спала, доктор Фредерік Чилтон примудрився все зіпсувати. Кроуфорд уже їхав по неї. Стаглінг мала збиратися. Мала думати про те, щоб збиратися. «Чорт! Чорт! Чорт!» Ви її вбили, докторе Чілтон. Ви її вбили, докторе Страна Наволоч. Лектореві ще щось відомо. І я б дістала від нього цю інформацію. А тепер все пропало. Все пропало. Все було дарма. Коли Кетрін Мартін спливе, я особисто подбаю про те, щоб ви на неї поглянули. Присягаюся так і зроблю. Ви забрали її в мене. Треба зайнятися чимось корисним. Негайно. Чим я можу зараз зайнятися? Просто цієї хвилини. Вимитися. У ванній кімнаті стояли маленький кошик із милом, загорненим у папір, тюбики з шампунем і лосьйоном та невеликий набір для шиття. Речі, які ви обов'язково знайдете в хорошому мотелі. Старлінг зайшла в душ і в голові майнув спогад. Як їй було вісім років, і вона підносила матері рушники, шампуні і загорнне мило, коли та перебирала номери в мотелі. Коли їй було вісім, з'явилася ворона, одна зі зграї, яку носив пильний вітер тим похмурим містом. І ворона полюбляла красти речі з візочків-перебиральників, які працювали в мотелі. Хапала все, що блищало. Ворона чекала нагоди, а тоді починала порпатися в речах, що лежали у візочку. У випадках екстреного злету вона обхезувала чисту білизну. Одна з прибиральниць вилила на птаху білило, проте безрезультатно, хіба що на пір'ї з'явилося кілька сніжно-білих цяток. Чорно-біла ворона постійно чотувала, коли Кларіс полишить візок, щоб віднести речі матері, яка скоблила ванну. Мати саме стояла у дверях мотельної ванної кімнати, коли повідомила Старлінг, що їй доведеться переїхати жити в Монтану. Мати відклала рушники, які тримала в руках, сіла на край ліжка та обійняла її. Старлінг досі бачила сни про ворону. Згадала про неї і тепер, навіть не встигла замислити, чому. Вона підняла руку, хотіла наче відігнати птаха. Та потім долоня прибрала з чола мокре волосся, наче Стаглінг виправдовувала свій жест. Вона швидко вдяглася. Слакси, блуза та легкий светр без рукавів. Короткоствольний револьвер щільно тулився під ребра у своїй пласкій кобурі. З другого боку на поясі висіла швидкозарядна обойма, а над курткою треба було трохи попрацювати. Шовна добоймою почав розходитись. Стагрінг прагнула себе зайняти. Зайнятися будь-чим, доки охолоне. Вона взяла маленький мотельний набір із голками та нитками і зашила підбивку. Деякі агенти нашивали латки, які було легко знімати та прати. Треба й собі таке зробити. У двері постукав Кроуфорд. Розділ 31. З досвіду Кроуфорда від злості жінки набували вульгарного вигляду. Від люті волосся на потилиці і стовбурчилося. Шкіра на обличчі вкривалася плямами. Вони забували застебнути ширинку. Усі непривабливі риси неначе збільшувалися. Стаглінг мала нормальний вигляд, коли відчинила двері. Але розлючена була не те слово. Кроуфорд зрозумів, що зараз йому може відкритися велика, важлива правда про Стаглінг. На Кроуфорда війнуло пахощами мила та вологим повітрям, поки вона стояла в дверях. Позаду неї виднілося ліжко. Покривало було натягнуто на подушки. — То що скажете, Стаглінг? — Скажу, що чорт би його взяв, містер Кроуфорд. А ви що скажете? Він кивнув, поманивши її на двір. Аптека на розі вже відчинилася. Вип'ємо там кави. Ранок видався теплим, як на лютий. Сонце досі висіло над самим східним обрієм і посилало червоні промені на фасад психіатричної лікарні, повз яку вони проходили. За ними неспішно тягнувся Джеф у фургоні. Потріскували рації. Одного разу він передав Кроуфорду слухавку крізь вікно для нетривалої розмови. «Можна подати на позов за перешкоджання правосуддю?» Стаглінк йшла трохи попереду. Кроуфорд бачив, як випиналися в неї жовна, коли вона ставила запитання. «Ні, не пройде!» «А що як він її занапастив? Що як Кетрин через нього помре? Як же мені кортить до нього дістатися?» Дозвольте мені лишитися, містере Кроуфорд. Не посилайте мене назад до школи. Дві умови. Якщо я вас залишу, то не для того, щоб ви дісталися до Чілтона. Про це пізніше. По-друге, якщо ви ще затримаєтеся, то доведеться проходити повторний курс навчання. Коштуватиме вам кілька місяців. Академія нікому не чинить ласки. Я можу гарантувати, що вас приймуть назад, але не більше. «Для вас знайдеться місце. Ось і все, що я можу пообіцяти». Вона закинула голову далеко назад. Потім опустила, не зупиняючи ходи. «Може, не дуже ввічливо питати таке в боса, але вам зараз не параливки? Сенаторка Мартін, може вам щось заподіяти?» «Старлінг, за два роки я виходжу на пенсію. Навіть якщо знайду Джиммі Гоффу і тайленолового отруйника...» То все одно доведеться скласти жетон без варіантів. Джим Мігоф американський профспілковий лідер, який 1975 року безслідно зник після зустрічі з мафіозі. Тайленоловий отруйник, невідомий серійний убивця, який восени 1982 року отруїв принаймні сімох людей у Чикаго. Невідомо яким чином підсипавши цяніт калію в капсули парацетамолу фірми «Джонсон і Джонсон», які продавалися в аптеках по всьому місту. Кроуфорд, який до будь-яких бажань ставився з обачністю, розумів, як сильно йому хочеться показати свою мудрість. Він знав, що чоловік середнього віку так відчайдушно прагне мудрості, що може вдаватися до вигадок, і вони можуть бути смертельно небезпечні для молоді, яка в них повірить. Тому він говорив обережно і тільки те, що знав напевне. Усього, що розповів їй Крофорд на тій непривітній вулиці в Балтиморі, він навчився протягом низки морозних світанків у Кореї, на війні, яка тривала, коли Старлінг іще на світі не було. Він опустив згадку про Корею, бо наразі то був зайвий аргумент. «Зараз починається найскладніший період, Старлінг». Скористайтеся цим часом, щоб загартуватися. Це найскладніше випробування не дозволити люті й відчаю завадити вам думати. Це головна риса, яка покаже, чи здатні ви керувати підлеглими. Марнота й дурість здатні вас згубити. Чілтон, треклятий дурень, і можливо, змарнував життя Кетрін Мартін. А може й ні. Її шанс це ми, Старлінг. Яка температура в рідкого азоту, що в нашій лабораторії? Що? Е, рідкого азоту? Мінус 200 градусів за Цельсієм. Приблизно. Кипить за трохи вищої температури. Ви щось ним заморожували? А вже ж. Тоді я хочу, щоб зараз ви теж дещо заморозили. Заморозьте всі справи з Чилтоном. Збережіть інформацію, яку дістали від лектора, та заморозьте почуття. Я хочу, аби ви йшли до мети, Старлінг. Це єдине, що має значення. Ви працювали на цю інформацію, заплатили за неї, отримали, а тепер ми нею скористаємося. Вона так само важлива або ж так само пуста, як і до того, як у наші справи втрутився Челтон. Просто певно, нам більше не вдасться отримувати інформацію від лектора. Візьміть усі факти про Бафало Біла, які ви дізналися від лектора, та сфокусуйтеся на них. Решту заморозьте. Марноту, втрати, лють Чілтона заморозьте. Коли в нас буде час, то ми дамо Чілтону такого копняка, що йому дупа між лопаток стане. Але не зараз. Заморозьте. Відкладіть убік, щоб ви чітко бачили свою мету, Стаглінг. Життя Кетрін Мартін і шкура Бафало Біла над каміном. Не спускайте мети з очей. Якщо вам це вдасться, то ви мені потрібні. Для роботи з лікарняними записами? Тепер вони вже стояли перед аптекою. Ні, хіба що клініки чинитимуть перешкоду. І нам доведеться вилучати документи. Я хочу, щоб ви поїхали до Мемфіса. Треба аплекати надію, що лектор розповість сенаторці Мартін щось корисне. Але я хочу, щоб ви перебували поруч, про всяк випадок. Якщо йому набридно з нею гратися, то, може, він захоче поговорити з вами. А поки мені треба, щоб ви спробували відчути Кетерін. Розгадати спосіб, у який її примітив Бафало Білл. Ви не набагато старша за Кетрін, і її друзі можуть розповісти вам такі речі, які б не стали оповідати людині, схожі на копа. Паралельно ми займаємося іншими питаннями. Інтерпол працює над ідентифікацією Ю Клауса. Якщо ми його розпізнаємо, то зможемо придивитися до його оточення в Європі та Каліфорнії, де він крутив романи з Бенджаміном Распилом. Я вирушаю в університет Міннесоти. Поки що нам не вдалося знайти з ними спільну мову, і сьогодні ввечері я повернуся до Вашингтона. Зараз я піду по каву. А ви свисніть Джефа з фургоном. За сорок хвилин маєте сидіти в літаку. Червоне сонце вже піднялося на чверть висоти телефонних стовпів. Тротуари і досі мінилися фіолетовим кольором. Старлінг могла сягнути небо, коли помахала до Джефа. Вона почувалася легше. Краще. Кроуфорд і справді був дуже вмілий. Він знав, що маленьке запитання про азот нагадає Старлінг про досвід експерта-криміналіста. Потішить її та запустить у дію вроджену здібність мислити впорядковану. Вона загадалася, чи вважають чоловіки подібні маніпуляції тонким прийомом. Цікаво, яким дієвим може виявитися прийом, навіть коли ти його розпізнаєш. Цікаво, що талант керівника зазвичай простий і грубий. На протилежному боці вулиці з'явився силует, що спускався сходами Балтиморської державної лікарні для психічно хворих злочинців. То був Барні, який здавався ще кремезнішим у курсі лісоруба. У руці він тримав скриньку для ланчу. Старлінг самими губами промовила п'ять хвилин до Джефа, який чекав у фургоні. Вона наздогнала Барні, коли той уже відмикав свій старий студебекер. «Барні!» Він повернувся до неї. Обличчя не виявляло жодних емоцій. Очі здавалися трохи більшими, ніж зазвичай. Він твердо стояв на обох ногах. «Доктор Чілтон пообіцяв, що вам нічого не буде після такого?» «Що ще він міг мені пообіцяти?» «І ви повірили?» Кутики ротабарні поповзли вниз. Він не відповів. «Так чи ні?» «Я хочу, щоб ви дещо для мене зробили. Хочу, щоб ви зробили це просто зараз, без жодних запитань. Я прошу вас по-хорошому. Почнемо з цього. У камері лектора щось лишилося?» Пара книжок, радість куховарства та медичні журнали. Судові папери забрали. А те, що висіло на стінах, його малюнки, досі на місці. Мені потрібні ці речі, і я дуже сильно поспішаю. Якусь мить Барні споглядав Старлінг. Зачекайте, сказав він і потупцював назад до сходів. Досить легко, як на такого великого чоловіка. Крофорд уже чекав на неї у фургоні, коли Барні повернувся до Старлінг з малюнками, скрученими в трубку та паперами і книжками, складеними в целофановий пакет. «А ви певні, що я знав, що на тому столі висів жучок?» – спитав Барні, передаючи її речі. «Треба подумати. Ось ручка, напишіть на пакеті свій номер телефону. Барні, як ви гадаєте, вони упораються з доктором-лектором?» «Я маю з цього приводу великі сумніви, про що повідомив доктора Чілтона». «Не забудьте, що я вам про це казав, як у нього з голови випаде». «А ви молодець, офіцер Старлінг. Послухайте, коли ви впіймаєте Баффало Біла?» «Так. Не приводьте його до мене тільки через те, що тут місце звільнилося». Усміхнувся він. У барні були дрібні зуби, наче в дитини. Старлінг, сама того не бажаючи, усміхнулася у відповідь. Вона махнула йому через плече, коли вже бігла до фургона». Кроуфорд був задоволений.